Vamos escoitar agora a peza de seca Afonso Coro da Primavera como adianto a esta estación que se achega e a continuación recibimos a crónica cultural que nos envía o noso correspondente nas Rías Baixas como cada semana Xulio Simón Na mortalha, hoje o rei vai nu Os velhos tiranos de Amilanos morrem como tu Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão Sempre à tua frente, viste gente de outra condição clamores ou oh, e se já os clamores Se douha do e tu camarada põe ten guarda que te vou matar. Espanhol a preda deste campo em flor. Espanhol enlaçadas de mãos dadas sem miar o amor. Para nos empurrar, só um pensamento num momento para nos despertar Venha mais um braço e outro braço, nos conduz irmão Sempre a nossa fome nos consome, da me a tua mão Oh, vem se já os brumos Oh, vem se já os clamor De, dende conbarro A Real Academia Galega expresou o seu fondo pesar polo pasamento do poeta académico de número da institución Salvador García Bodaño que faleceu no seu domicilio de Teo aos 87 anos de idade e a quen definen como unha das figuras máis singulares e anovadoras da promoción dos 50. Sinalan dende a Real Academia Galega que de producción moi reflexiva espazada nas publicacións entre libro e libro, colaborou en revistas e distintos volúmes, mantivo unha intensa produción xornalística, cultivou a tradución e foi un destacado activista cultural desde os anos escuros da ditadura. Foi membro fundador da Asociación Cultural O Galo en 1961, formou parte do Consello da Mocidade e do núcleo promotor do Partido Socialista Galego no 1963, en 1980 foi cofundador e directivo da primeira Asociación de Escritores en Lingua Galega e tamén presidente do Ateneo de Santiago foi tamén integrante do seminario de estudos galegos e un dos fundadores do Museo do Povo Galego. Nado en Teis, en Vigo, en xullo de 1935, os seus pais trasladáronse ao pouco do seu nacemento a Santiago de Compostela, cidade na que en marzo do 2015 foi homenaxeado co seu nomeamento como fillo adoptivo. García Bodaño definía a Santiago como unha cidade a que dei en querer tanto como a amada Beira Mar do meu nacemento. Membro da Real Academia Galega desde 1992, a súa obra poética abriuse con O Pé de Cada Hora, Galaxia, 1967, sendo o inicio dunha prolífica trayectoria que incluiu tamén narrativa, ensayo e traduccións. Su liña a Real Academia Galega que nestas páxinas confluían xa o existencialismo e o galeguismo, dúas correntes fundamentais que marcaron unha traxectoria poética que temáticamente centrou no amor á terra, a Galicia que lle deu nome ao poema que abre este volume e o amor feminino expresado dun xeito moi persoal. Tempo de Compostela... Edicións do Cerne 1978 obtivo o Premio da Crítica de Poesía Galega. Tras a segunda edición, foi traducido ao italiano por Giuseppe Tavani. Nel saen visións de Compostela en distintas etapas da historia. En narrativa, Os Misterios de Messier D'Alié de Galaxia 1992 foi Premio da Crítica Española de Narración en Lingua Galega no 1993. No eido do ensaio, hai que citar de onte a hoxe ensaios xornalísticos dende Compostela, publicado no 1993. E pasamos outra cousa. O Consello de Ministros do 28 de febreiro aprobou definitivamente, con dous anos de demora, os denominados Plans de Orcenación dos Espazos Marítimos para Todas as Costas do Estado. Trátase dos documentos nos que se establecen a restriciós ou potencialidades de cada zona para diversos tipos de usos do mar. As zonas previstas para a instalación de enerxía eólica mariña fronte a Galicia finalmente serán as mesmas cinco previstas inicialmente. 4 entre Ferrolterra e Amariña Lucense e unha máis fronte á desembocadura do Miño, pero con tamaños máis reducidos por motivos ambientais e conflitos con outros usos advertidos durante a súa avaliación ambiental. As antes denominadas como zonas de uso prioritario para a enerxía eólica pasan a ser zonas de alto potencial, e a instalación nelas deste tipo de tecnologías non será automática, senón que terá que incluir diversas garantías ambientais e de protección sobre a pesca. Ademais das cinco zonas previstas fronte a Galicia, 4 as denominadas NOR-1 fronte á Desembocadura do Miño, NOR-2 a máis grande fronte a Ferrolterra, NOR-3 fronte a Ortegal e NOR-5 fronte a Burela, Ben reducido o seu tamaño para minimizar a interacción con artes de pesca de fondo, arrastre, palangre e enmalle. Só a que xa era a máis pequena, a nor 4, entre a 5, 13 e a 5 permanece igual. No resto do estado son outras 14 as zonas previstas para a eólica mariña, Cinco no Mediterráneo, en Andalucía, Cataluña e Menorca, tres fronte a Asturias e seis en Canarias, pero polo seu tamaño, as áreas fronte a costa galega suman case a metade da superficie total prevista para a eólica mariña de todo o Estado. A Asociación Empresarial Eólica celebrou a aprobación dos chamados POEM, Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, non así o mundo da pesca. O sector pesqueiro galego e asturiano agrupado na Plataforma en Defensa da Pesca e dos ecosistemas mariños, pediu directamente a dimisión da ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, negándose mesmo a participar en calquera debate sobre a implantación dos parques. E desde o bloque instouse a rexeitar o plan porque Galiza non pode seguir sendo a colonia enerxética de Madrid. O portavó da Plataforma en Defensa da Pesca escribiu outro día na prensa Imos loitar por vivir dignamente dos nosos mares, respetando os nosos ecosistemas para que as xeracións futuras poidan seguir vivindo da pesca. Imos loitar por desenmascarar o engano de vender aos pescadores e a sociedade civil como o mellor para loitar contra o cambio climático o que non é máis que unha planificación desordenada sen información e sen respecto á biodiversidade dos mares nin os profesionais. Esta reserva atenta contra as zonas históricas de pesca da frota presenta tamén un riscos ambientais con respecto das especies mariñas e aéreas e non define compensación ninguna a xeito de avantaxes tarifarias para os consumidores e empresas galegos nin de recadación para a Administración Autonómica Galega senón que máis ben semella que os grandes parques van ser explotados por grandes empresas multinacionais sen que Galicia que os padece poida recibir beneficio ningún pola súa ubicación. A isto referiuse o profesor da Universidade de Compostela Carlos Jaimeirich como un exemplo de colonialismo enerxético. Dixo moi claro hai anos Isáis Pardo nunha entrevista: "Están enchendo Galicia de eucaliptos e nin os ríos nin o vento son nosos. Pronto tampouco será o mar". E ímos rematar. Estou estes días por Portugal pasei a Carón de Lagos e lembrei da historia dos indios de meia praia na década de 50 dúcias de persoas orixinarias de Montegordo chegaran a Lagos na outra punta do Algarve á procura de traballo na meia praia había peixe pero faltaban casas improvisáranse cabanas nas dunas e o aspecto valeulles o alcume de indios os indios da meia praia Cando se deu a revolución do 25 de abril de 1974, xa só restaba unha cabana de palha. Todas as outras tiñan sido transformadas, eran barracas de zinc, con os días contados porque o goberno quería acabar coas barracas no país. A través do servizo ambulatorio de apoio local, coñecido como proxectos AAL, o goberno cedía o terreo, o apoio técnico e parte do diñeiro se as poboacións se encargasen da man de obra. Na fin do barrio de Lata, tivo moito que ver o arquitecto José Veloso. Difícil convence, foi convencer primeiro os moradores do barrio. Desconfiaban das promesas e chegaran a ameazar a José Veloso. O arquiteto non desistiu. Os poucos os pescadores acreditaran que poderían ter dereito a unha casa. Ansiosa por deixar as barracas, A poboación organizouse en kendas. Cando os homes estaban no mar, eran as mulleres que traballaban nas obras. Había dúas regras. As construcións tiñan que comenzar a ser construídas ao mesmo tempo e todos terían que axudar na construción de todas as casas. O carisma dos indios da meia praia chegou aos ouvidos dun realizador de cinema, Antonio da Cuña Telles, que documentou a transformación que estaba en marcha. O traballo deu orixe tamén á música de Seca Afonso. No sei que ficaría o bairro de meia praia, que 40 anos despois xa parecía ter os días contados por estar localizado a poucos pasos da praia nunha zona de expansión turística e a carón dun campo de golf. E despídome coa canción Os índios da meia praia do álbum Con as miñas tamanquiñas, lanzado no 1976 por José Afonso, en no que evoca os moradores da meia praia, en Lagos, que teñan unha feliz fin de semana. A aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de Lagos, Fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota Em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota Quem é que vier morar não traga mesa nem cama Com sete palmos de terra, se constrói uma cabana. <SILENCIO> tu trabalhas todo ano na lota, deixam-te mudo. Chupam-te até o tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia. Para alimentar a sanha, desganar a burguesia Adeus disse a Montegordo, nada aprenda ao mal passado Mas nada aprenda ao presente, se só ele é o enganado Mil horas contadas laburaram a preceito Até que veio o primeiro do documento autenticado Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo E se a má língua não censa, eu daqui vivo não saia, Pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia